פרק כ"ח: ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו, ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדה נארם, בית ותואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך, ואל שדי יברך אותך, ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגורך, אשר נתן אלוהים לאברהם. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדינה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיו. וירא עשיו כי ברח יצחק את יעקב ושלח אותו פדינה ארם לקחת לו משם אישה בברכו אותו ויצב עליו לאמור לא תיקח אישה מבנות כנען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 פרשת ויצא, פרק כ"ח, פסוק י: ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, ויילן שם, כיבה השמש, וייקח מאבני המקום, ויישם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה,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 אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. ויירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמים. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, ויישם אותה מצבה, וייצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עימדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים.